Сумно так стало в таке. Бліді обличчя немов застигли, а в серці щось неспокійне, там щось ворушиться. Клубком котиться в грудях, бере за горло, хочеться крикнуть. Ти один, Боже, всесильний, могучий, в тобі вся радість, у тобі надія, ти один, Боже, о, Боже. Хтось схлипнув, не здержався. Алла! І збудив на зберену силу, всіх зняв на ноги. Тремтить в абібули тіло і горять вуха. Розгойдана душа рветься хвалити Бога, тягне з собою тіло. Щось у ньому є, якась пружина. Велика радість, побожний рух. Немає Бога, опріч Бога. Плече з плечем, знову тісний круг, братнє коло. Вінок із халатів та білих чалм. Радісно пісня вирвалась із грудей. «Ля ілля гель ілля гель, ля, -іл -ля -алла гель, ля ілля гель, ля гель, ля ля Жива каблучка вже хитнулась. Раз у той бік, раз у другий. Спочатку плавко, поволі, у такт. Немов тихі вітри хитають колом, немов лагідні хвилі гойдають водні лілеї. Схиляються чалами в честь шейха, гойдається мозок, як у колисці, душа бажає розгону, йде далі зростає рух. Здається, вітри міцніють, підхоплюють коло все швидше й швидше, зростає пісня, дужчає голос, обличчя сяють, білі халати надулись од вітру і мають поли, поклони все глибші, все нижчі, Тіло згинається удвоє, в'ється, як вуж, китиці фезів скачуть по чаламах, а слова пісні злися в крик. Е, гелла, е, гелла. Росте той крик, скаче, мов по драбині все вище, як дикий звір у горах тягне з собою тіло, захоплює дух, Е, гелла, егелла. Бліді обличчя скривились, тіло б'ється у корчах абі була плаче, хлипають другі. Вже не стає сили знемога. Та ось потиха. Мов упала з неба. Високий тенор почина пісню веселу, бадьору, ясну, як ангельський спів. Юдже султаним, дерде дерманим, шутен деджаним, худемек істергу. Гу! З десяток грудей вихопився радісний покрик. Гу, один. Ти один, Боже, великий Боже, даєш лік там, де вже ніхто помогти не зможе. Душею і тілом прагну сказати, що ти один. Гу.